Що ж залишається в тебе, Максиме? Ти вже не можеш бути більше вояком. Рука твоя шаблю тримати не здужує, бо й ложки не здатна вдержати. Підбій і торохтіння гучних барабанів в атаку більше не йти. Бо в знесиленому і обезводненому висхлому тілі тепер тільки кості твої торохтять, як ті барабани. А холод, що зморює, то холод безодні вічної і забуття. І раптом думка негадана вирухнулася така неймовірна. Ніби у батьківському саду незабутньому серед стужі зимової, серед снігів, серед цієї холоднечі всесвітньої, що сковує залізною кригою тіло його зів'яли, якби яблуня зацвіла серед зими з доброго дива. Він ще піде в атаку, в останню атаку свою. Тільки не шабля зброєю стане, не куля чи інше сьогодні бойове причандалля. Так, напевне, ніхто воювати не пробував, але на війні, як на війні, його не шкодували і до люду його ніхто милосердя не мав. То чого ж він буде цуратися? Зброєю стане сама смертельна біда, що скосила його, засіла у тілі і вже, напевне, полишити ніяк неохота. В годину просвідку, коли пам'ять повертається, коли ще чалапати здатен буде якось, він піде в стан ворога, має доклигати, і біду понесе у тілі собою. Він по-братньому тут поділиться. Чайці, скажете індиком розсерженим, бо голос давно не слухався, прошипів на обході до лікаря, я піду помирати сам, уже у присмерку. Як вишкребався з палати, він простував в бік чужих шансів. Його ворогом найпершим і найлютішим тепер стати могла тільки втрата свідомості, бо всяка хвороба під ніч набирається в силі, а його союзником найвірнішим були висхлі і жовті патички, що звались колись ногами. Він брів в тому присмирку. Час від часу перечіплюючись, вставав, стиснувши зуби і знову йшов. Він пам'ятав все погано. Розумів лишень, що прямувати слід на жовтаві близькі чужих багать, що злегка підсвічували вечірнє небо. Важкий камінь, що лежав на змореній та вичахлій його душі, спав раптово, як тількино він перевалився у російський окоп. Ще почути встиг подивоване: "Перебіжчик, що ли?" І більше не чув вже нічого. Кілька разів того ранку Міхал починав писати рапорт князовій у Париж, і все збивався та невдоволено рвав написане. Таке з ним траплялося рідко. Звично відразу писав набіло, навіть повісі свої та оповідання не вважав за потрібне переписувати та правити. А тут чомусь різні набридливі думки набігають та зіштовхують з наміченої стежини міркувань. Буває ж інколи, як спливе на пам'ять якась мелодія чи нав'язлива думка, то силою їх старається притлумити і виштовхати з голови, мов би, непрошеного і нахабного гостя. Обома руками виштовхуєш запоріг, та він однаково вертається. Ні сіло ні впало Чайковському зранку сьогодні обсіли гіркі думки, і присмак їх ніяк не проходив. Як же ти думаєш жити на білому світі, чоловіче, з такими гріхами? Ти ж зрадив сім'ю, покинув дітей, тобі ж їм в очі колись доведеться глянути. А може тепер зречешся їх зовсім, понадіявся на милостиню, на той худий пансіон, що наш керебе для сім'ї – готель «Лямбер». Мало того, ти зрадив ще й віру, в якій хрестився. Те слово, яким благословляли тебе на світ Божий, ти заплутав своє життя немислимо, тож за тебе той клубок неймовірний розплутає. А ще їдкий пил припадав на душу від доносів, що посипалися у Париж. Сумління моє і обов'язок доброго поляка, писав князові вельми щирий та сердечний доброзишливець, підказує мені повторити власне представлення, аби влада не помилилася і не дала ошукати себе шарлатанові. Цілісінький світ Стамбульський знає, що Чайковський живе публічно з пані Снядецькою, бравуючи навіть тим, а то є немала шкода, яку приносить він своєю неморальною поведінкою і витрачанням часу на розкоші з наложницею. Тепер виїжджає схоже на низ, але в компанії з ПСА владі доповідає, напевно, що робить таке навмисне, аби замаскувати перед Москвою ціль своєї поїздки. Гадаю, що не можуть при подібних нерозважливих вчинках москалі нічого не бачити і не здогадуватися про все, хіба тільки жартують з того і правильно чинять. Тож мені вельми болить, що посол князя, який репрезентує на сході владу народу польського, губить справу, бруднить її з кобітою, повсюдно тут недобре знаною. Пані С.Н. є кобітою старою, вельми бридкою. Та ще й хоровитою, проте зажила собі репутації жінки вельми багатої. Чайковський у неї.